اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق پرون سبق سره مناسبت او واضح ده پرون ولې چې د الله نوې او پښو ما ته د يهودو د عیسائيانو کې موږ اختلافات مګو مستمرګ پوری په اسلام باندې پاتې شو اسلام باندې د پاتې کېدو لپاره چې انسان برقرار پاتې شنو داګه د پراس حکومتونه لنبنه حكم واتصمو بحبل الله جميع اعتصام اتاس تماغلو مزاد من اقول او بچقول او من قول الاغول دذي پمانا او حبل الله مختلف امانی لی حبل و پارابای کی اصل کی رسایت وې پړی دی خو دلته بیا د کتاب مراد دی ز کدم د الله رسایت بر نه روک دا جنت نا بر له محبوز نه راغله ادر په ذریعے به جنت ته بر اوچت شیو و بس او چکم دا اونم نی څنګه چې رسه سره شي په ختم دینه د کرنګه باز خلک بس جین تل شي کا پیران دي ومهز مکه کې دنه انت نو رسه سره موږ چې نه کته پورته کیږو دا کرنګه قران بارکن. حدیث کې راوي نو رسول الله پرمای ان الله یربو بهذل کتاب اقوا الله تعالی په قرآن باندې کوم نوچتای چې څوک په عمل کوي او ډېر کومه هغه شاته کوي کته کوي غرزي چې څوک په عمل لګ او باندې وعد کمنه پیغمبر اسلام فرمایي چې څوک مخه کوي جنته پیرا کوي چې څوکي شاده کوي د نساقه ته په نارور دغه غرزه نو څنګه جرا سایه کې خبري دکرانګه قران را او څوک ور سره خلینو بر بلل شي جنت ته ورسي او که سکه پری دې نه څنګه صاحب دې یو سړی کويته کوزيږي کته او ورځيږي دکرانګه که خود نور ته ورځيږي او په بل بره مکان جنت ته ورسې یو په لاله چې د دا حبل الله مراد د الله قران د الله اګه مونږ غولو لګوي کله کېونی څه اګه کی چي سې دي پاره باندې اما لوګه کله او دغه معنا ده حب الله عادل نه الله حدیث کله سنګر رسر دا пайда کې نو دا کارنګ دین سره امباز چې انسان د لحق ملت باندې د الله په دین باندې روان شي رو با دا سسر رسيونه خلق کوي چې دوی بره راځي نو دوی به جنت تور او چې کوم په دین باندې ونچي لیکني بسکه ته جهنم ته بلاړ شي رسستر به উচিত نشي د الله دین سره ووت نشي دين در الله انسان ته عزت ورکړي او په اسلام په حدود سره الله ذلت ورکړي او دریم معنا د حبل الله هغه جماعت ته بلل منوسه خزین د معنا راغستنه علي بن عبدالله ابن وسول څخه کوللې او معنا یې جماعت نو بیان انا را شوات سیمه به حبل الله من ګولې لک راتینګ کې جماعت لا جمیع ان ټول ټول جماعت نه موجوده کی زکایا انسان سره شیطانې ګمړای کی وسوسې د نفس غلبې جماعت سره جماعت حق سره اغه سره ځان لا ټینګول پکړ دی او اغه سره کېدل پکړ نو سره انسان راټینګ انده جماعت سره یو حج مات سره انسان هغه سره راتینګي چې جماعت نجودا شي ځان لشي راڅورش لګي دا جماعت نه من شذ شذ پنن بس لا شعور تور سی شیطان یې ګمراکی ندرې معنی یوات سمو به حبل الله جميعا ټول پټولا نه له حدا سره سره قرآن شو یا دین شي جماعت نو دې سره کله کړه همشي ټول ولا تفرقو او بل dane شي خپل کې ډلې رلي مکی تفرق تفرق ان الحق دې ته وي د حق نه منتشیر شي یو طرفه بل طرفه حق وظیبر دي دیزان لا حق نه یو طرف ته شي چې دا کم شي الله حکم کچ منګلی په قران بس ته قران ته ځای په خپل کار کې جمعہ د استاد پوهشا قران د مدرسې طالبان پوشه قرآني پوشه ته منتشر بس یو تر عبد الله حق نه جوړه کېدل تفرق عن الحق مراد د دین نه متفرق شه حق عقيده او حق عمل حق جماعت کړئ د جماعت نه منتشر شه جماعت حقانه او پرې نه نه لولا تفرقو بر کې بر کې ډله ډله دامه کېږي نو ده تکي ز خبري عادت ساتي د مطلب ځان پرېږه دلته تفرق نه مراد تفرقي نفساني نه نفس په بنا باندې او د خواهش په بنا باندې هغه سره پرکې پرکې ځان نه جوړ کی کې خپل مقاصد و دینی غرض هغه مقصود نه نو ده ک دلته مراد د الله تعالی دګه نه منا کړي د نفساني خواهش په بنا جماعت حق پر خودل اګه اگې نه جدا نو مذهبی اعتبار سرا دین اعتبار سرا تفررق و انتشار پیدا کن دا مطلب نده ها مطلق تفررق مقصود نده مطلق تفررق و پیدا کده ده پیر کچه پیغمبر راغلی ده کومی دوزای کده مسلمانان پیغمبر سر شوی ده و کابران زان لڑل شوی سموناپکان نو مطلق تفررق مضمون نده تفرقنا مراد داري چې انسان د حق نه شي حق غډوړ کی پرکا پرکا شي انبيو حق راوندو یوجما او چې کوم باطل جماعتونو خو به خود متفرق کېدل او غډوړ کېدل به نه لکیدل نو دکه مراده د حق نه ټولګي ټولګي او حق باطلول او داګه پرکا ډل ډل کېل پاتې چې باثنی پرکه چې حق بیان کې حق مسله بیانې غریب خام خزن دا غي تبيت دا بيدت سره شرک سره کوپر سره هغه د چیر نه به خامخ ځن لکیږي نو د تفرق نه ویل کیږي د کافر اتحاد مقصود نه نشته د غزر قبول دین کې نرمي وکي ادي زانس رويځي دا کافر اتحاد خوشي وي نو پیغمبرانو به سره کړو افسوس د نن صدا د دنیا لپاره د سیاست لپاره د هغه لپاره د اتحاد کوشش تا چې اتفاق دراشه او تبلیغی د پیران شي اسلام او د مذهب او د مسلمانان مسلمانانو پاکیته د عمل باندې جمع کول د لپاره د هغه لپاره سوچ نشته جدید پیو کې باند باند دا باندې پیو نظر باندې پر کور کې د وک سوچ نشته چې د ټول د په سړي عمل باندې صحیح عمل باندې صحیح, باند، صحیح کده باندې جمع شي اختلاف نه دیږي دا آیات دکمه دهشه پات شو ده مثلا مسائلو کې جزیت او اختلاف داغه مضمون نه دي مسائلو اختلاف دا رحمت ته څلور امامانی زمونږ دی امام یو مسلې دی امام محمد بن ابراهیم داله امام شرفي څخه په نو هغه اختلاف چې مسائلو وره اختلاف دي چې پای کې نص او قران نه او پاگئے کہ یو عالم اجتہاگ کی یو عالم مکی بل عالم مکی پاگئے کہ خطا شنی یو عجر ملاوی دوست درستا گئے تورسی نی دو عجر ملاوی گئے آگئے بارا کہ قرآن کے بے انشاءاللہ پنزم اسی پارا کے راشو چھکمزہ کے اختلاف تیدا شنی پردو الاللہ والرسول وعلی الامر پاگئے کہ بیا قرآن ترجو کل او سندت ترجو کل او دکرنگی علماء تا رجو کل علی الامر نا بخاری لی او ده کزان دشه بلحکم اللہ کئی وگ کرو نعمت اللہ یاد کئی نعمت دا اللہ تعالی علیکم پتاسو باندی اس کنتم آدھا چھووی تاسو اے صحابو اوی خلق و آدھا ان دشمنان پر پل میسکی او سو حضرت عطم ایک سو سال دیچی کم دے دیو بل سرسکڑو قتلو کی تالو جنگی جنگی دې کې عربو کې جنگو نه دي نن مت طالبان ته کتاب کې داداوو کتاب دین نه راتوي یو کسر چایزان غلام کړو وله کې دې کړو چې هغه تپه توله غلام کړم ځان ته آزاد کو او داغه په مقابلې کې داغه نه سلطنان وځي دومره راغېږي جهالت عربو کې زمانه جاهلیت نل پرمے اوز نعمت الله ده الله نعمت را یاد ته اتحاد اتحاد ته پیدا کړ اسلام یې درکو چې کوم نعمت پتا څه کړې اسكون د ماده با وخت چې تاسو خپل مسکه دشمن نه نفالق بين قلوبكم تاسو زلون مسکه جمعواله راوستو فاصبحتم بنعمته تاسو وګرزره په نعمت ده الله سره اسلام دې اخوانا رونا او حلانکی دینا مخی وکنتم علا شفا حپرت من النار تاسو وی شفا حپرت شفا وی که کناره او حفرا وی که کندی تا من النار دور مخی تاسو دکندی پا غالا باندی دور دکندی پا غالا اولاد دور اولی مشرکان دور که تا مرگر جهنم تبتلی جهنم پا کند باندی اولاد دور فا انکادا کن منها اللہ تاسو تنجات در دور دو نیبت شکل دو نو پیغمبر الله راولی گا تاسو احسانو کو دینی اسلامی راولی گا تاسو چې کم شرک کیوئے جہنم پغال اولاد و ازانم غرزو نو خدا پاک دا پیغمبر پر برکت باندی با چکلے دردی وجہ حدیث کی راضی پیغمبر اللہ السلام پرمائی زمان مثال اوستاسو مثال دار سلیده چیو سڑے اور بلکی اگلی پتنگان راضیو دا انسان په پتنگان پر دوال اللہ سباندی چڑی او دا پت زم تا صدقه کرنګه د جهنم دور نه پچکو مان د تفلتون من يده زماد لاس نه ځان راکېږي په جهنم ځان ورځوي نو پیغمبر په سبب د دین اسلام په سبب باندې الله تاسو د جهنم د کندنه بچو وي شفاعه د جهنم کنه شفاعه چاله علاج چاله دعا لړښیندا بناږي خو د شفاعه د شفاعه کنه د خدای نه ورته ورځو کنه ته د خدا دې شفاده کې شفاب نه بلکې سبب شفاب را دي شین کسره باندې الله دې ته شفای کامل او شفاء آکاندته لري خدا دې ور د علاج په اړه الله ته نسب کې نو اللہ فرمائی تاسو دا جہنم دا کان دی پسیڑ بانیو لادوئی مشرکان وئی اللہ پیغمبر رو لے گا دینی در کود آگئی پا برکت سرے بچ کریں نو چھکالا اللہ احسانات کلی اس تاسو ظلم کی محبت پیدا کر دشمن در اللہ ختم نو وذکرو نعمت اللہ دا اللہ نعمت یہ دوائے دا اللہ شکریہ وغاسی اور دا آگئین عرص کو پھرکے پھرکے مکے گئیں بس دا اللہ رس ہے دا اللہ دین اور دا اللہ قرآن دکرانگی اللہ بیانی تاسو تا آیاتی خبل آیاتونا لعلکن تحت د دفار ردیش تاسو پہد آیات بانی روانچ سیلا روان وَلْتَقُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخِيْرَ او پکار دی چیوی دی پتاسو که امتن یو ٹولگی یو جماعت نو پتاسو که یو ٹولگی اغا فرس دی اغا پکار دے شاہد القادر رحمت اللہ علیہ لی فرض دے فتاسو کیا اور ٹولگی او عام علماء زمانگوئی فرض علل کیفائیہ دے اغا ٹولگی بسکار کئی جماعت بسکار کئی یدعونا الالخیر نو پہر علاکہ کے پہر خلقوں کے ہر طبقہ کے داسے اور ٹولگی پکار چی اغا بلنہ کئی الالخیر اسلام طرف نیکو ترپتا اتبع القرآن ترپتا سنت ترپتا اتفاق ترپتا دے ترپتا بلل کی نو پخیر که عمل بالمعروف و مراغه تبلیغ او دا کرانګي د ګناونو نمنا کول مرال ورته سی خصوصا اغه ذکر کئ د غزان لا مستقل ذمہ داری نو ور پسی ذکر کئ چې دا جماعت څه یا امرونه بالمعروف خلق ته حکم کوي په معروف معروف مشهور څه ته ویل خکار ته ویل دلده دل مراد توحیدوم که دیشه آمتاعاتم که دیشه آمین اکیم که دیشه ده کتاب اللہ تعلیمم که دیشه دا تول پکیدی داگا مروج تبلیغ نابل که ای اعمرون بالمعروف حکم که پنکه بانی مستخلق را بلی تلاوت را بلی قرآن را بلی نیکو عمال و مست را بلی وینحون عنی المنکر او بل من اکول د منکر نه منکر آگا شیطوی چی پاگی انکار شریعت پہ انکار کڑی نی منی شرک بان نیم شریعت انکار کڑی گناہ بان نیم انکار کڑی چھ کم شیده قرآن از حدیث خلاب پا غیبان نیم انکار کڑی اختلاف نم شریعت انکار کڑی اختلاف پنکا نالاوی جماعت پکار دے چې خلک خیر ترابلی نیکو کارونو ترابلی دو گناونو نیم انکی و اولائی که همل مبیخون او دک که خلق هم دی کامیاب, دی دا کامیاب دی. کامل نبلسو اګه د کډلي ولدي د ک جماعات ولې په دا یاد ژته ځان کوکه په دې مسله باندې د تبلیغ مبارکه امر بالمعروف او نهی عن المنکر امر بالمعروف ولیکی کی دعوت ورکول نه کار تر او نهی عن المنکر ولیکی کی منع کول خو دې لپاره ګره درې شرط دی یو شرط دا دی انسان قادر قدرتۍ دریم شرط ده چې انسان د غالب ګمان دا وی چې دلته کې دا د ګنا نه مرکو یاد نه حکم کوم د غالب ګمان دا وی چې دا په ګټه ایدا به ګټه او کار به وځای نه او دریم شرط ده چې انسان تا په هغه کې څه خطرناک zarar مثلا قتل او کتل لز کټ کې ته نقصان رسیدل دا په دقيقه نه او کينسان کا دنه و نه مقلف نه او که انسان تا پتا لگی چه ده تا ویل برابر نو بیام نشت تا پتا لازم کنه دی او که انسان تا پتا چه التا پکه نقصان کی گی او نور ضرر پیدا کی نور پسات پیدا کی گی ده خبر نو بیام پتا بانده لازم او دغه خبرې وکړه درمې او غالب <سؤال> ګونداره چې پېدم کړي چې اوسه zarar او نش탄 نوبیا علماو لګلری چې دک کزا کې دعوت کول په دکه انسان باندې چې کاجد نه فرض علل کفایه څنګه چې جنازې لباس کسان لږ شي باز ځانل شي د ټولو جنازه وشي نوبیا فرض علل کفایه مطلب دا دی په کلی کې پالاکه کې هغه کې دم را کسان بچا بي چې بس داګه کار لپاره کاپی شي د تبلیغ لپاره نو بس د نورو ذمور سره خلاصي کیږي کو دور کسان نینن سبا دور کسان ایسي یو محله کې نشته چې ډیرو ټولې محله داوات کوي او هغه د ګران مننه کې داسې ټولګي هغه اسی یو محله کې پور نشته نو بیا فرض حلل کې پای نه پور نو دم را ټولګي بیا هغه فرض حلل کې فائدې چې کوم کې درې خبرې وي چې هغه خلق ته نه کې حکم کوي د ګناونه نه باندې خو بیا داسې قدرت کې تفصیل او سړی پلاس باندې کاډيري نو پلاس باندې منل کړه حکومت دا اسلامي بادشاه دا اسلامي کازي کړه لاس طاقتینه نو قدرت کې به دا شرط کېږي چې بي طاقت ویني پوجا به ورمن کوي لکه دا जबाबوري د علماو او علماو په جواب باندې منل کولای شي بیان دې کی نو سيټو او کله دې طاقت راځي نو علم مستت نو چې دا د عمره تک تم نه دزلنه کوڅه کوئی دزله نو نه دزلم عمل لکه کینه حسد وو دا څنګه گنا ده دکره ګپ ګناه گنا خوشاله دي دزله کی بد نه غړل دا ځان لا مستقیل ګناه نو کټې نه په جبمن شي کول شي نه په لاسونه کول نو بیا د زړه کې دا بد غړنه چیرته خپل انکه نو اده کې ټپ لري دا خپل انکه دا نور ناروا کارونه کوي نه دا دزله بد غړنه چې ناروا کوي او الله نه فرمانی کوي نو زلګي debat غړي نودا مرته هو دا بیا څه ده دوی دغه مرته به چې انسان تبلیغ کیا د لاس پر ذریقه کیا د جیب پر ذریقه کوي نبي ادا سي کول پکار دي پرځو کې سختی پکار فرض او مناسب فرض کې له سختی او نبل کې نرمي فرض دعوت ام انسان کوي نبل دعوت خلق ته کوي نو دا نه چې فرض او نپلم په خلق واجب کې روه به د دې لپاره اشراق کا نپلو کې او پیروړې لري نپلو نه پلوټم لینا پلوګي صحیح او پرځو کې بیا لاهم ته کې داږي مناسب سختي په کاررجه خلک په پرزو پر باندې راشي نو بیا دام شرط دعوت کې مناسب طریقې سره او بل راځي د دعوت کې نه دعوت د بر علم شپ ته جهل سره بیا دعوت کې چې جا انسان جاهل او په دعوت کې بیا انسان نه پر اولين دا چې انسان زن په قران باندې کوې کې ادري مرتبه دا انسان ځان په حديث باندې کوې کې ادري مرتبه د علماء بیانونه وغيرها م اوریو ځان پوي چې انسان قادر وي او په ترتیب سره چې فرضو کې صحتي او نبوکه ذکرنګي سنتو کې اوي کې دایي انداز سره دعوت کو او د ذکرنګي علم پرانا کې دعوت ورکړي ا دې سره سره دین کې دایي چې سړی به یې یو سړی د ګنا نه نه نو کله نه کله پکې دایي ګونځای شمشتہ چې ته بای ندا دا داوت تفصیل او دا خبریات ساتا چکم دا انسان تا ضرر لاحق کی گی بعد این بیزمون کرده ملگری لال شی او بیا مکارو کې نقصان تا دوش یاد دت اس نقصانو رسی تو چکم دا که نقصان خطرهی نستال پر رخصت و مشتاوکتا علتکی تبلیغ که او بیا ورزی مسلا د شی اگان جماعت تا ورزی دا نقصان خطره نو چون د دا ناروانا من اکول دا اغیر اردتیم که قرآن که حکم دا داعی حرمت قائم ده نو علت ورکلم شی منکولم شی عظیمت تاره او چونکه دو نقصان خطره ده پی نو شریعت تا ایجازت درکی رخصت درکی نو کتن نزی نو شریعت تا رخصت درکی ایجازت درکی نو دوالا <سؤال> حکم آستانا پارشتا نو دا بکی تبسیل <سؤال> نو اللہ <سؤال> پرمی والتا <سؤال> کن من تا سنا امتنی ارخول <سؤال> گئی دعونی الخیر چی خیر ترپتا وللکی اسلام ترپتا توحید ترپتا اتبا دا قرآن و دا سنت ترپتا ویا امرونا بالمعروف و حکم کئی دا توحید دا تعاد دا کتاب اللہ د سنت ویا انحونا عن المنکر او من اقول کئی در یانا دا شرکنا دا ماسیتنا و اولائی که هم المبلهون واللہ یمدک کسان اغب کامل کامیاب دین بلسو بس واتصمو به حبل الله واتصمو من غلی اولادوی جان راټیکه منغلی اولادوی به حبل الله پر سدل باندې په با کتاب الله په دین باندې باندې جميعا ټول پټولا ولا تفرقو فرق کیږي فلکی مکیږي حق نہ ممنتشر کیږي حق انتشار هغه ټول مپیږه کوي ولا تفرقوا تفرقوا فيكم بيرا کوي ولکوروا نعمت الله يار كه نعمت الله يه اوسه ازرج او از نور کبللي چې تاسو باندې الله نعمت کله اختلاف کرنا ختم کړه ولکوروا ياد كه نعمت الله شکروا عليه كن چه نعمت پتا سو باندې اسواه کې كنتم عدا چیوائی تاسو دشمنان وی پخپل نسکی فال لفا بین قلوب کنو جمع را وستف ما بین دزنو استاسو فاس بختم نفس تاسو گرزی ده بین امت ایپن امت دان ناصر ایخوان نرون وکنتم اوائی تاسو بدین اولان دی علاشا فا خفرت الفاغت کناری دکندی باندی من الناری دورنا مشرکان <دصال> و جاننم پکند اولاد نفع انقذکم منها اللہ تاسو تنجاہ درکل اخلاس اکلے پنیمد دیسلام سر منها ددکک کندنان کذالک آن دکرنگی یبین اللہ بیانی اللہ تعالی لکن تاظت آیاتی یا تنقل لعلکم خائنگی استاظت پرا تحت والتاكمو اپکار د چیوی دی من کوم زتا سنا امه دنیا ټولګه یو جماعت یذونو ال الخير چي دعوت کيو بل لکي ال الخير اسلام تر بتا ال الخير اتباع قران ترفتا ترفتا او سنت تر بتا ال الخير اتفاق او فسنته وحكمته والي پټول نیک کارونو اگېتابه حکم کوي خلکو ته دعوت ورکوي وانه هاونه او دیمن کول کې اني مون کوي دا ماشينه چې شريعت په انکار کړي دي